Gábor Sándorné Karácsonyi emlék Éppen leültem pihenni, mert megint hasogat a derekam. Biztosan megint front van. Nagy havazást ígért a meteorológia. Erősen kopogtak, és többször is az ajtomon. Át, Istennek, úgy letettem magam a székembe! Na, na, mi az a sürgős, nem ég a ház! Morgolódok magamban, és megyek ajtót nyitni. – Szia, mami! – viharzik be az unokám, ajtóstól a lakásba, a maga fiatalos energiájával. Arcát pirosra csípte a téli szél, a szeme csillog az örömtől, ami engem is magával ragadott. Szézilált haján hópehek pihentek. Egy pillanatra elfelejtettem azt is, hogy hasogat a derekam. – Te De meg... Minek örülsz ennyire? méltatlankodok. Esik a hó, mama, és karácsony van! Kiáltja vidáman Erzsó unokám. Esik. Hát tél van, ha az a dolga, hogy essen. Morgolódtam még mindig, mint akit megzavartak a békés nyugalmában. Közben önkénytelenül kinéztem az ablakon, és tényleg gyönyörű, hatalmas pehelyekben hullott a hó. Nyugalmat és békét csugalva az emberek felé. Ránéztem az unokámra, és hirtelen régi emlékek jutottak az eszembe. Rosszul vagy, mami! Gyere, ülj le a hint a székedbe! Aggódik erzsókám. Ugye, megint fáj a derekad, azért nem örülsz a hóesésnek. Mellém kuporodik, és ütemesen ringatni kezdi a széket. Mama, mesélj nekem a gyerekkorodról, a te idődben milyen volt a karácsony? Akkor is ilyen szépen esett a hó, és akkor örültél neki? Simultak a szavak gyermeki nyelvén. Elmélázok, melyik időről is meséljek az én kis unokámnak. Ennek az életvide csillogó szemű gyereknek, aki még úgy tud örülni, akit nem értek még utól az élet bajai. Elmeséljem, hogy... Jó volt, amikor együtt volt a család. A készülődést a karácsonyra. díszítettük a nagy karácsonyfát. Sütöttük a finomabbnál finomabb süteményeket. A bronzbarnára sült, ropogós, mákos kalácsokat. És utána együtt mentünk az éjféli misére. Hogy újra együtt van a család, mert a karácsony a szeretet, a megbocsájtás ünnepe. Vagy arról meséljek, amikor nem örültünk a hóesésnek, mert fáztunk, hideg volt, és nem volt cipőnk, nem volt tüzelőnk, nem volt gyönyörű, pirosra sült mákos kalács. Helyette kukoricakenyéret ettünk, és cukor helyett melasz volt, amiből málét lehetett sütni. Nem volt éjfélni se sem, de mégis boldogok voltunk. Nem, erről nem mesélhetek az unokámnak. De mesélhetek neki arról, amikor az emberek nagy és boldog karácsonyi ünnepre készülnek, Izgalommal telik meg a ház, hogy mit vegyenek egymásnak ajándékba a fa alá, minek örülnének a legjobban a szeretteink. Nehogy valaki kimaradjon az ajándékozásból, aggódni, hogy a pistáik el tudnak-e mert a felesége babát vár. El tudunk-e menni együtt az éjféli misére imádkozni, hogy legyen béke és szabadság minden embernek a földön. Elénekelni a mennyből az angyalt. Erről, erről érdemes mesélni, A rosszat el kell felejteni. A karácsony az ünnepek között A legfenköltebb család ünnep, A békesség jelképe. Újból kinézek az ablakon, És most már értem, Hogy az unokám miért tud ennyire Felszabadultan örülni Ennek a csodálatos égi tüneménynek, A hóesésnek. Magamban arra gondolok, hogy örülök én is annak, Hogy még egy boldog karácsonyt megéltem, És remélem még sokat meg fogok élni Az én szerető családommal. Erzsó felpattant mellőlem, És megkérdezte tőlem, Mama, akkor nem mesélsz nekem a gyerekkorodról? Akkor jöttem rá, Hogy magamban eltöprengtem ezeken a dolgokon, és végül a meséből nem lett semmi. De kicsaltam Erzsót a konyhába, és elébe tettem a gyönyörű pirosra sült mákos bejglit, és körbecsókoltam kócos kis fejét.